Геть інше. Небратні Макса Кідрука. Це скурпульозна енциклопедія вікового протистояння між Україною і Росією, щедро присмачена авторськими спогадами та прикладами з особисто життя. Цю книжку вже прикладено польською. Думаю,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 Тванилися болота і кумкали жаби. Тож, якщо хтось когось і може вважати братами, то тільки нашими меншими.